Svijetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir i dobra, dragi slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u emisiju Franjavača svjetovnog reda Poziv u svijetu. Kao što ste već čuli u najavi naša današnja tema je drugi nacionalni kongres Franjaš svjetovnog reda i Frame koji se u subotu održao u Rijeci, točnije na Trsatu, pod geslom i ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša. Na kongresu je sudjelovalo više od 600 članova Franjaš svjetovnog reda i Franjavačke mladeži, a mi smo u ovu emisiju priveli dvoje od njih s nama su danas Marta Klemenčić, potpredsjednica Frame Varaždin. Marta, dobrodošla. Hvala. I Ivan Bambir, nacionalni predsjednik Franjevačke mladeži. Ivane, također dobrodošao. Hvala, pozdrav. Prvo pitanje, dojmovi, jesu još svježi? Kako je bilo u subotu? E, pa još je zapravo jako svježa sve. Ja sam baš danas ajela jednu prijateljicu koja je bila na kongresu i baš smo obnavljala zajedno dojmove. Sada nam bilo vidljivo da zapravo nema toliko velikog generacijskog ja između inđenju Frama i ofs, OFF, OFS i baš nam je bilo super. Pa da, mislim, meni još još uvijek malo usvježe doma, jer sam još uvijek malo nispavan <laughs> od organizacije svega, ali a, ono što ja da sad čekam da vidimo u budućnosti našim bratsima, da vidimo konkretne rezultate toga svega. Znači, kad smo se okupili, kada mi zbilje bila lijepo i kad smo se družili zajedno i poslušali korisna predavanja, što ćemo toga donijeti kući i što će toga zaživjeti kod nas, u našim mjesnim bratstima? Reci na malo kako je sam kongres izgledao dnevni red, kako je počelo, do je trajalo? A, pa znači, počeli su oko 8 sati dolaziti svi braće i sestre iz cijele Hrvatske i to je dosad se bilo od Dubrovnika do Jeloka su bili svi. A, da bi se negdje već oko 9.30 svi a, skupili lagano u avoli svetog Ivana, Blažnog Ivana Pavla II. na Trsatu. I onda su počeli pozdravni govori, prvo je bio, znači, od brata Stjepana, on je nacionalni ministar OFS-a, on je pozdravio braći i koji su došli, te od mene kao od nacionalnog predsjednika Frame, da bi nakon toga imali predavanje od uh, Jerka, Valković. Jerka Valkovića, koji je govorio o, o predavanju, u stvari o predavanju poznaju na svoju vjeru, znamo li mi što uopće vjerujemo. I na njega se jako lijepo nadovezala kasnije Dubrovka Sertić, koja je glavna urednica Frama portala, koja nam govorila o Svetom Ljudevitu. Svet Ljudevit je također zaštnik Franičkog svjetunog reda i Frame, koje je, kako je lijepo rekla, to u Svete Elizabete. Tosti, vidimo u stvari da u taj postoje nekoj jednakost u crkvi, da nisu uvijek muškarci prvom planu, u ovom slučaju su baš žene u prvom planu. je ono što je um, Patri Jerko rekao ve veoma lijepo u stvari u teoretskom smislu, ona dalas potkripila sa primjerima iz ljudevitovog života. Da bi nakon toga bila lijepa misa sa zadarskim. A, a, koji je vodio mislu i onda bi nakon toga je bila znači ručak sa radionicama koje su zbilje bile i praktične i teoretske znači bilo je negdje rad po grupama dok bi se kasnije a, su neki išli u domovez da prihvatili šta ili imali radionice da u stvari neke problematske situacije Tu su mislim predsadnjene bile inicijative ili tako koje se odvijaju na trsatu, tipa od uh, se za beskućnike, socijalne samoposluge, u kojim ste vi grupama bili, jeste, vi su u radu po grupama ili ste uh, Ja sam bila eskivirali. u grupi <laughs> o palijativnoj skrbi uh -huh. i zapravo prvost sam bila razočarana jer sam mislila da ćemo ići u neki dom, a imala sam predavanje i na kraju me zapravo duševila jer su ljudi podijelili znači, svoje iskustva nekate palijativne skrbi i ba smo razlitu neku recimo mrežu kontakata i mislim da će ono to biti jako korisno u budućnosti. Ono što je, mislim jako dobro od tih radionica, što se pokazalo stvari bogatstvo djelovanja Franječkoj svjetovne obitelji. Znači, voditelji radionice su bili ljudi koji već u svakim područjima gdje djeluju takve inicijative su govorili svoje iskustva. I ono što oni znaju, što imaju iskustvo podijelili s drugima i na taj način, en poučili, a s druge se ne motivirali. Zato mi se je bilo dosta ustvari zgodno jer ne samo što smo se prezentirali u ustvari posvijestili sebi naš u stvari, rad, nego smo dali jednu drugim inicijativu za daljnji aktivizam. Kako je ovaj, su ljudi imali prilike usporediti ono, iskustvo iz različitih bratstava po tim temama. Ovaj. Možete nam navesti možda ako, koje su bile teme tih grupa, ako znate možda još osim. Vaših u kojima ste bili? Uh, bile, mislim da su bile dvije grupe vezane s socijalnom poslugu, da je jedna uh -huh. baš išla u socijalnom samoposlugu, jedna raspravljala o tome. Bila je vezano uz odnos znači, FSR-a i Frame, ta grupa je izlagala, znači nisu sve grupe izlagale, bilo ih je dvadesetak, uh -huh. a izlagala ih ja mislim pet. To je na kraju, znači kongresa su kao neki sažetak svog rada po grupu predstavili, da, bilo su tu još druge grupe tipa a, radionica, drugom atikanskom koncilu, katekizmu katoličke crkve budućne godina vjere, također grupa obitelji, imali smo i molitvene grupe, grupu za klanjanje, grupu za molinje kronice, To je to bilo stvari kombinacija svega, i teoreskog znanja i duhovnog, jer bez duhovnog stvari ništa drugo neće ići, te to konkretno grada praktično. A kako su ljudi, birao svako koji ide u koju grupu po svojim afinitetima ili to nekako određivano? Znači bili su pozivani su ili poslani popisi radionica uh -huh. koji će biti onda su što članovi mogli izjasniti priprijevama što oni najviše smatra da bi voljeli sudjelovati. Imali smo su mogućnost treći kao prvi izbor, drugi izbor, treći izbor i na temelju toga sam pokušali zbilje zadovoljiti što više moguć ovisno o kapacitetima radionicama. A želje svih sudionika, jer ako je neko motiviran za nešto, to će onda on bolje upiti bolje prijeti svom bratstvu natrag. Kako je bilo, je li bilo neki grupa možda koje su ljudi izbjegavali, ne znam da su se činile možda pre teške ili pre dosadne, pa ste morali malo ubacivati ili je bilo interes za sve? Pa ja sam baš volio prijeve, znači to jutro i onako, zbiljene su sve grupe, bila do krajnjih krajeva popunjene neko što su neke morali pucati po šalovima jer su, kako imamo, imali smo za rad, znači limitažu. Ne je svijek morao davati malo preko toga, jer odaziv je bio jako velik, tako su zbilja ljudi sve htjeli sklušati. Mislim da je možda najveći dojam ostavila na one ljude koji su išli u, na konkretna mjesta, kao što se ti govorili, da se možda očekivali da će ti ići dom, znači ovi koji su išli u prihvatilište ili ili vidjeli kako izgleda taj socijalna samoposluga i to jeste možda s njima razminjivali dojmove poslije, Ivane? Pa, u stvari, svako od njih je Imao kasnije oma kako je bilo znači mala pauza poslije kada su se skupili da bi mogli imati konkretno taj plenum, ljudi su međusobno govorili svoje iskustva. Na ovom, no, što su pri Marta rekao pet grupa koje su govorile svoje iskustvo, tu su vječinom gru, bile grupe koje su raspaljale nešto a, da bi se mogli nekakav zakočak izvući, dok su ove grupe koje su išle po domovima više bile iskustvene, tako da, no, da smo to čuvali za mjesna brasa da se kasnije po povratku to više rastili međusobno. Koji su sljedeći koraci? Znači, da li to ostaje sve samo na, na, na kongresu, na ovoj razmjeni iskustava ili mislite da, da će se iz toga roditi nešto i u mjesnim bratstvama da te razmjene iskustava mogu donijeti plodove i u nekim konkretnim akcijama i inicijativama, evo možda, Marta, konkretno u tvom varaždinu. <gled> evo, u mom varaždinu stvarno sam uh, najbolje doživljela, znači, FSR, tu subatu kad sam putovali busan do rijeke. I stana je bilo super i pjevali smo i naučili smo pjevati vjevericu, koja će zaštinička pjesma i prame <laughs> i pravice. To je neka <laughs> je dječa pjesma koja Aa. sam koja je bila prerađena. I bila baš, baš sam poznala ljude, misla sam da su stariji. <laughs> Mislila sam da ćemo oni pjevaju. Da, on <Dobje> stvarno. <laughs> Mogu sam baš razgovarati o sejemu i to je bilo onakvo otkriće zapravo našeg sjetanog reda. Mi već prije surađivali na nekim, na nekim stvari, znači na posjetima domovima i tome, ali to je bilo više sve formalno i sad smo odlučili malo više pokrenuti taj druženja i roštiljanje i tak. Znači, tebi je taj osjećaj povezanosti, odnosno bratstva između Frame i Fražništvom redom najveći dojem ostavio recimo? Zapravo da. Ovoj kongres je u stvari jako dobro na dovezati na život FRAME i -a, jer a, ovaj kongres je svojevrsni plod suradnje nacionalnih vijeća i FRAME i OFS-a. Te kad sam bio sam pripremao i radionice i tema kad su odabirala, gledalo su stvari da se uzme ono nešto na čemu sve zajedno radimo, poznavojući situaciju naših vijesnih bradstava i da u stvari on bude svojevrsna stimulant, samo reći, za naše ciljeve za budućnost, da potakne ljude, da si pro to posvijeste, a kasnije sami počne na tome više raditi jer ehm teško je da ne, mislim, teško je da to smo se svjesni da od nekih struktura koje su skroz na vrhu da poruka dopre u svojoj do mjesnih razina gdje su stvari odvija sav taj život bratstva a kao kongres je u stvari idealna prilika da svi sami to osobno iskustvo posjetimo se tu poruku jednu tako dakle, da vjerujem da će prvo s jedne strane svete Američ zaključci radionica Ljudima puno bolje sada sjesti, bit će im puno jasniji i sami će znati u kojem smjeru treba se kreći život bratstva. A evo što je Marta sama rekla, što smo imali u stvari na početku u pozornim govorima rečeno, da se ta suradnja FRAME i OFS-a, koja je do sad super postojala u našim viječima, područnim, nacionalnim i mjesnima, počne konkretno sprovoditi u našim mjesni, u životima naših mjesnih bratstava. Jer postojala je tu od strane FRAME predarsu da, da su u OFS u stvari Babice, ne pjevaju, da, da, <laughs> da ne pjevaju, da, <laughs> da. da jedva dišu i to sve, Aha. ali kad smo svi došli na taj kongres i kad smo videli sto ljudi u stvari pa ne baš daleko od naših godina, to je bio šok za naroda ne kažem za framaše, opet vjerujem da je to potica i za ovaj da ih ne bude strah mladih i svih inicijativa koje dolaze od mladih, jer kada to izgleda kao nekontrolirana snaga, energia koja dolazi iz te frame pa su normalno prepadnu svi stariji, ali ovo je opet bio nekakav poticaj da se to prihvati, a da AFS iskoriste svoje iskustvo i svoju mudrost koju ima iz svog života i da u to oblikuje. Tako je da ta zajednička neka, da ta neka sinergija njihovog rada bude na korist ne samo bratstvu, nego i crkvi, a i našem hrvatskom društvu koje je zbilje potrebi za, za nečim novim i osježavajućim. Jel se osjeti tu spominio se razliku između... Ovaj u, u suradnji frame i fram donogreda reda na, na recimo to tako višim razinama pa do mjesne. Da li se osjeti ta razlika recimo u nekim mjestima gdje je to kvalitetnije i postoji, a u nekim mjestima recimo gdje, gdje je suradnja slaba, to ti kao nacionalni prednik hrane mladeži? Pa prošlo, na prošlom stanu smo se razvojili informacije smo imali baš dosta raz... te, tema u suradnji s OFS bila jako. A izraženo te ste jako obrađivana, te je bilo baš zaključeno da postoje brasa gdje postoji jako lijepa suradnja, gdje imate primjere, ljudi konkretno prelaze svake druge, treće godine, mali onako kontingent Framaša pređe u UFS i to je baš konkretni primjeri, ako mogu reći svog brasa Sigetskog, mi smo imali sada, prošle godine, a, privremene zaveti, odnosno ovaj će biti Vijećni zaveti Framaša koji prelaze u UFS, moje se sad pokreće dvije, tri akcije, znači ne jednokratne, nego baš dugotrajne Znači, briga za starije ofs i slično, u suradnji sa OFS-om. Ali, opet, s druge strane, nažalost, postoje bratstva koja znaju da postoji OFS u njihovoj župi, ali ono, znaju tko, ono, ko mitsko biče, negdje, ko neki kerber tamo postoje, a sad, ko živ, ko mrtav. Još žalostne situacije kad imamo stvari, ili OFS-ova bratstva, ili framaška brastva koje, nažalost, u svojem samostanu nemaju pandan. Znači, imamo, evo ga, primjera, nažalost, Dubrovačko brat manje braće, ako negrišim, nemaju a, svoju framu sa strane, a imamo opet u Šibeniku bratstvo frame koje nema bratstvo UFS-a. Ali opet, za nekim gdje ima dobre volje, ima i mogućnosti. U Šibeniku, zato susjedno bratstvo UFS-a i -e, susjednog samostana uspostalo suradnju s tom framom da bi se našlo neko među odnos. Možda su ovi u Šibeniku u ovaj manjem problemu, oni kako stare mogu iz frame preću UFS-a, u ovi u Dubrovačkom ovaj ne mogu u ovom obrnutom smjeru tako da se oni taj problem možda morati rješavati na svečanama medicina na, drugi, to da, da, to, na drugačiji način. E i si bio u organizacijskom odboru kako su planovi za dalje znači što se tiče samog kongresa da li će se ti materijali na neki način skupiti, distribuirati dalje bratstvima natrag da dobiju još neku povratnu informaciju ili tako nešto u planu ili... Znači svaka od ovih radionica koja je bila je morala napraviti svoj svojvrsni zapisnik, tako da se ima konkretni, znači, da se zna što se rada o toj zapisnici, koji su zakljuci toga. Naravno da će se napraviti spomenica u kojoj će biti ne samo slike i sve što nam je lijepo bilo, koji će biti konkretni zaključci cijelog susreta i on će se na toga pokušati, uh, nacionalna vijeća i frajma UFS-a, posliječno time Skupštine, smjerodavno voditi za definiranje života u budućnosti. Jer to je stvari svrha Kongresa. Da kad se nađemo, kad u stvari vidimo te nekako kakav duh postoji u, na, u Bracu sa svih razina u stvari i svih područja, to je jako važno što mi zamij, ne marujemo da jedno Bracu iz je Zimotskog nema isti koncept razmišljanja kao Bracu iz Čakovca, kao Bracu je iz Jeloga. Kad vidimo kako svi zajedno funkcioniramo, onda možemo temet, na temelju toga vidjeti u kojem smjeru se cijela bratstvo treba kretati kasnije. I to se nama da će biti u stvari plod ovo kongresa. Dobro, to je znači poruka svima vama u bratstvima koji slušate da to nije bio samo ovaj izlet na, na, u Trsatsko svetište, nego da ćete te materijale dobiti nazad, o čemu ste razgovarali i da je želja svih nas da se ti materijali, odnosno ti zaključci i konkretiziraju i provode u mjesnim bratstvima. Marta Ivane, hvala vam na, na uh, prenošenju dojmova sa, sa Kongresa. Ja vjerujem da su naše služateljice i služatelji, eto iz ovih vaših riječi, uspjeli dobiti malo ovaj, osjećaj kako je to bilo na Trsatu, kako je to Bratsko druženje između Franjašu Svetovnog reda i Frame izgledalo. A kako bi se još mogli kvalitetnije, recimo tako, udubiti u sam Kongres, mi smo u drugom dijelu emisije i pripremili dva priloga odnosno dva zvučna zapisa sa samoga e, kongresa. E, prvi je uvodno predavanje koje kao što smo rekli ranije je održao docent Jerko Valković koji inače profesor na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu u Rijeci i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a kao svećenik djeluje u Malinskoj na otoku Krku. Ovim putem mu još jednom zahvaljujemo što je obje ručke prihvatio naš poziv da održi to prvo predavanje na temu poznajem li svoju vjeru a nakon njega i nakon glazbene stanke donećemo i propovjed koju je monsignor Želimir Puljić nadbiskup Zadarski i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije održao u subotu 25.5.2013 na drugom kongresu franjevačkog svjetovnog reda i Frame. Eto, dragi slušateljice i slušatelji, hvala vam, mi se odjavljujemo sad iz studija, a putem ovih zvučnih priloga prenosimo vas na trsat i da čujete propovijed i uvodno predavanje do slušanja mir i dobro. Odlučio sam skinuti prašinu.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 Idi i popravi crkvu, uvjeri ljude da ljubav postoji. Franjo, idi i popravi crkvu, uvjeri ljude da ljubav postoji. Uvjeri ljude da ljubav postoji. Na početku bih doista želio zahvaliti se organizatorima ovoga skupa današnjeg na ukazano mi povjerenje da bih ponajprej mogao biti s vama danas zajedno skupa, a isto tako pokušati održati ovo, ne bih rekao predavanje, nego više izlaganje u smislu promišljanja. Naime, moram odmah na početku spomenuti da naslov ovog predavanja, izlaganja, poznajem i svoju vjeru. Na koncu kao da sam se našao pred više pitanja li što sam bio na početku. Isto tako želio bih se odmah pridružiti pozdravima koje su na početku rečeni i najjednostavnije, evo, draga braće i sestre, sve vas srdačno pozdravljam. Kroz svoju 20 godina, oprostite, 20 stoljeća dugu povijest, crkva se u različitim periodima sučeljavala s različitim problemima i situacijama na koje je bila pozvana davati različite odgovore. Recimo, problemi s kojima se crkva suočila pred 8 stoljeća u vrijeme Sv. Franja doista u mnogo čemu se razlikuju od problema s kojima se danas susrećemo. Zanimljivo da je Papa Benedikt 16 na početku ovoga stoljeća pred koju godinu detektirao upravo krizu vjere kao jedan od najaktualnijih problema s kojima bi se vjernik, odnosno crkva, u ovo naše vrijeme trebao ili trebala suočiti. On, slikovito se izražavajući, govori o vratima kroz koja treba proći, a ta vrata naziva, pomalo neobično, Porta Fidei, vrata vjere. Zato i u apostolskom pismu, kojim proglašava godinu vjere, prije smo čuli Porta Fidei, on kaže, citiram, ponovno otkriti sadržaj vjere, koju se ispovjeda, slavi, živi i moli, te razmišljati o samom činu vjere je zadaća koju svaki vjernik mora osobno ispuniti, osobito u ovoj godini. I doista mi je stoga toga drago da i ovaj skup pokušava upravo u tom ozračju promišljati o vjeri i nadam se da će ovo naše zajedniško biti danas biti jedan mali doprinos, upravo u tom hodu, u toj zadaći na koju nas Papa poziva. Vjerovati ili ne vjerovati? Prihvatiti izazov vjere nije samo dilema pred kojom se nalazimo mi vjernici. S pitanjem vjerovanja i nevjerovanja susreću se na različite načine i vjerujem u različitoj životnoj dobi, susreće se zapravo svaki čovjek. Vjera Čovjeka suočava s onim temeljnim pitanjima njegove egzistencije. Pitanjem smisla, pitanjem istine, onim pitanjima koja su poneki put mučna, zbog čega trpim, kuda to idem, kamo trebam doći. Pa čak i onda kada čovjek nastoji ne dati odgovor ili izbjeći odgovor na to pitanje, i u tom trenutku on daje svojevrsni odgovor. I oni koji se izjašnjavaju nevjednicima ateistima, agnosticima i oni se susreću sa pitanjem izlazom vjerovanja i na njega daju odgovor na svoj način. Govoriti o vjeri nije baš jednostavno zbog čega jer postoje različita iskustva i različita područja našega života u kojima osjećamo da je jako teško pretočiti to što živimo u riječi ja vjerujem da i upravo sama vjera po sebi spada u jedno od tih područja. Vjera, vjerovanje, povjerenje, pouzdanje, to su riječi koje mi susrećemo u našem svakidašnjem životu. A možemo znati od kolikog je značena vjerovanje, odnosno povjerenje, ako se svaki od nas prisjeti svojih početnih godina života. Naime, prije nego što smo počeli stjecati bilo kakva znanja, prije nego što smo počeli razumijevati svijet, prije nego što smo počeli upotrebljavati ili razmišljati nad nekim informacijama koje smo primili, mi smo zapravo već i prije toga vjerovali. Vjerovali smo ponajprije gledajući lice oca i nemajke, gledajući lica braće, starije braće ili sestara. Dijete vjeruje ljudima koji ga okružuje. Njima dopušta da ga oblikuju i prije nego što išta zna o onome, zašto se to čini ili zbog čega bi trebao nešto činiti. Ma zapravo, prve i to veoma važne životne spoznaje, prve riječ, učili smo ne na temelju uvida, razložnosti, jasnoće, odnosno na temelju shvaćanja ili razumijevanja njihova značenja ili same logičnosti izraza, učili smo zato jer smo jednostavno vjerovali onima koji su nam ih govorili. Hodati smo naučili vjerujući da će me netko na drugom kraju sobe dočekati, da će netko prema meni pružiti svoje ruke. Zapravo vjerovanje je nešto što mene, što tebe, što svih nas oblikuje od samoga početka našeg življenja. I ono što je čini mi se vrijedno zapaziti kada je riječ o vjerovanju ili o povjerenju je nešto, jest to, da me povjerenje uvijek stavlja u odnos s osobom koju vjerujem, u koju imam povjerenja, u koji povjerenje pružam. Čini mi se da je ovo jedan od temeljnih pojmova kada se govori i o vjeri, kasnije ćemo vidjeti u kršćanskom značenju, ali općenito o povjerenju. Ono podrazumijeva uvijek jedan odnos, jednu otvorenost i još više Upravo na temelju tog povjerenja u drugu osobu ja vjerujem riječima onome što mi ta osoba govori. Dakle, nije put, ja sam najprije se uvjerio da je nešto istina, pa onda počinjem vjerovati toj osobi. Već je redovitiji put na temelju povjerenja koju osobu stječem, ja primam, prihvaćam malo pomalo i ono što mi ta osoba govori. Pred 20. godina, 1992. godine, izdan je katekizam katoličke crkve, kojeg je, kao što znate, bio objavio Papa Ivan Pavo II. Prema riječima njegovog nasljednika, već spomenutog pape Benedita XVI, ovaj dokument bio objavljen s ciljem da svim vjernicima predstavi snagu i ljepotu vjere. Meni osobno moram priznati je veoma interesantan, pomalo intrigantan početak ovog dokumenta, u kojem su zapravo govori o odnosu čovjeka i Boga. A u središtu je govor o čovjekovoj Čežnji. U samom katekizmu u broju 27 stoji, citiram, Čežnja za Bogom upisana je u čovjekovo srce, jer je čovjek od Boga i za Boga stvoren. Bog nikada ne prestaje čovjeka privlačiti sebi. I onda malo dalje, pozivajući se na dokument drugog Vatikanskog sabora Gaudium S.V., stoji da je bitna odrednica čovjekova dostojanstva činjenica da je, opet citiram, čovjek pozvan na zajedništvo s Bogom. Spomenuo sam da mi je doista zanimljiva ova riječ Čežnja. Čovjek za Bogom žudi. Čovjek čezni za Bogom. Želi ga susresti. Ja vjerujem da svaki od nas ima u svom životu iskustvo ove riječi Čežnja koliki naboj može stajati za te riječi. Kada s čežnjom nekoga iščekujem. Kada iščekujem kad ću tu osobu vidjeti. Kada ću njeg se radovati. Kada sam ispunjen možemo reći emocijama, osjećajima, radosti, jer znam da se približava trenutak tog susreta. Međutim, želio bih isto tako spomenuti da je to samo jedna strana mojih vjerovanja. Naime, čovjekovoj čežnji za Bogom prethodi Božja čežnja za čovjekom. Nisu to samo prazne riječi. Prve stranice Biblije nam, svjedoče nam o Božoj čežnji za čovjekom. Vjerujem da znate koje su jedno od prvih riječi koje je Bog čovjeku progovorio, a Biblija, prve stranice Biblije nam ih donose. To je bio onaj Boži poziv ili Božje traženje čovjeka. Nakon što je čovjek počinio prvi grijeh, Bog ga traži po vrtu Edenskom. Slikovito nam to prikazuje biblijski pisac. Pa kaže, Adame, čovječe, gdje jesi? Gdje jesi? Bog se daje u potragu za čovjekom. Bog traži čovjeka. Ne zato da bi ga pohvalio, nego nakon grijeha koje je čovjek učinio, Bog ga traži. Usudio bih se reći da bi se čitala povijest čovječanstva, da bi se povijest svakoga od nas, pona osob, mogla promatrati upravo pod ovim vidom. Bog čovjeka traži. Bog mene osobno traži. Možda bi jedna zanimljiva, neću reći, vježba, trebala biti, možda pronalaziti trenutke, momente, situacije u vlastitom životu za koje mogu reći, za koje mogu uvidjeti da su bili trenuci kada me je Bog tražio. Možda ga upravo tada nisam očekivao da će me i tada Bog tražiti, da će me i tu Bog naći, da će mi i preko te situacije, preko te osobe, preko nečega što mi se lijepog ili manje lijepog dogodilo, da će me i tada Bog tražiti. I nije li zapravo čitava povijest spasenja o kojoj nam na osobit način Biblija govori jedna povijest traženja čovjeka. Bog svoje poslanike šalje zato da bi čovjeka našao, da bi ga susrao. Ono što je vrijedno zapaziti jest da nije prvotno traženje čovjekovo Boga, nego Bog, a Biblija nam to kaže svjedoči, Bog je onaj koji ide u potravu za čovjekom. Dopustite par riječi da se zaustavim na novim zavjetom gdje se na osobit način govori o vjeri i ističe se da je vjera u svojoj biti zapravo odnos čovjeka s Bogom i da vjera znači ispoznati i prihvatiti sve ono što Bog čovjeku preko Isusa Krista i u Isusu Kristu objavljuje za spas ljudi. Tako da bi vjera ako možemo definirati, kažem ako je možemo definirati, vjerovati bi značilo prihvatiti svjedočanstvo o Isusu koji je raspet i koji je uskrsnu. U središtu vjere ne stoji neki posebni nauk, neka posebna ideja, neka posebna teorija, već jednostavno rečeno, stoji jedna osoba koja se zove Isus Krist. Vjerovati zapravo znači vjerovati toj osobi i svemu onome što nam ta osoba donosi, što nam objavljuje. Bog se objavljuje na naj, možemo reći, efikasniji, najcijelovitiji način preko Isusa Krista koji je sam Bog. I tu je jedna specifičnost kršćanstva. Dok sve ostale vjere, dok sve ostale religije govore o Bogu koji čovjeku progovara preko svojih poslanika, preko knjige, preko proroka, preko ljudi, jedino kršćanstvo govori o Bogu koji je sam postao čovjekom. Jedino kršćanstvo govori o Bogu koji se je utjelovio, koji je hodao ovom zemljom koji je, kako će u Bibliji biti zapisano, u svemu bio čovjeku, nama ljudima sličan, osim u grijehu. Bog je sam postao čovjekom. Radi čega? Molili smo malo prije u vjerovanju. Radi nas ljudi i radi našega spasenja. On je ostao čovjekom. Vjerovati u Isusa Krista zapravo znači, jednostavno rečeno, vjerovati da Bog nije ravnodušan prema mojoj ili prema našoj ljudskoj situaciji. Talijanima jednu izreku pa kaže non ne freganjente, tojest uopće me ne zanima, nije me briga za to. Bog se tako, Bog se na taj način prema čovjeku i prema ljudima ne odnosi. Bog je za čovjeka zainteresiran. Isus Krist je najbolji pokazatelj, najcjelovitiji pokazatelj Božeg interesa prema čovjeku. Pokušao sam nekako doista jako, jako kratko izdvojiti neke naglaske kada promatramo Isusa Krista koji su to naglasci na što nas Isus poziva i koje, koje su karakteristike vjerovanja u Isusa Krista. po najprije prije sam spomenuo Bog je onaj koji prvi poduzima korak prema čovjeku vjera vjera je jednostavno rečena dar nezasluženi dar božji prodor u ovaj svijet Božji iskorak prema ovom svijetu zapravo je Božja ponuda vjere čovjeku koje on uvijek treba doživljavati kao dar. Druga stvar, drugi naglasak, svaki čovjek, nalazeći se pred tim misterijem, pozvan je na jedan stav slušanja ili osluškivanja. Vjera nije plod mojeg etičkog zalaganja, mojeg da sam jako dobar pa sam učinio to i to pa sam zaslužio ne znam koliko vjere ili mojeg nekog intelektualnog traženja, domišljanja. Vjera je ponajprije stav, odnosno plod, plod. Vjera eh, podrazumijeva taj korak osluškivanja. Kasnije ćemo vidjeti kod Marije kako se to kod nje izrčito vidi. I treća stvar ili treći naglasak koji sam pokušao izdvojiti jest vjera podrazumijeva jedno povjerenje, predanje Bogu. Vjera kao odgovor na ponodu, na dar, na poziv koji mi Bog upućuje. Isus kada govori o svom ocu, o nebeskom ocu, nije mu prvenstvena ili jedina nakada čovjeku objaviti tko je to Bog. Zanimljivo, u čitavoj Bibliji nema definicije Boga. Zapravo samo jedna jedina donosi u Ivan, jednu jako kratku, kad kaže Bog je ljubav. Gotovo bi mogli reći da, ljudske rečeno, Boga kao da ne zanima ili ne želi ljudima objaviti tko je to Bog u prvom redu. Ono što Boga zanima, što želi da ljudi shvate, tko je to Bog za čovjeka. Što Bog za čovjeka čini. Što Bog za čovjeka radi. I još jedan korak dalje. Isus kao da želi ljude unijeti, uvesti, učiniti da oni postanu dionicima tog odnosa Isusa Krista i Boga. Bog nam daruje svoje posinovljenje. U liturgiji ćemo na više mjesta čuti Pozvani smo postati djeca Božja. Bog nam daruje dar sinovstva. Postajmo nova stvorenja. Ko je to Isus Krist I koja je njegova misija? Možda je dovoljno zaustaviti se na samom imenu Isus. A Isus znači Bog spašava. Bog spašava. To govori o njegovom poslanju i o njegovom identitetu prisjetimo se samo pred Božičnog adventskog vremena, Anđo Gabriel ga najavljuje kao onoga koji će spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Nakon rođenja u Betlekenskoj spilji, danas vam se u gradu Davidu rodio tko? Spasitelj. Rodio se spasitelj. U Isusu Kristu ostvaruje se zahvat Boga za čovjeka, jer Bog, kažem, preko njega djeluje. Bog preko njega Želi čovjeku dati život. Sveti Ivan evanđelist nam je zapisao Isusove riječi Došao sam da život imaju, u izobilju da ga imaju. Bog je onaj koji donosi život. Vrijeme ide, jel' je? Isus je, to će nam naglasiti Sveti Petar u dijelima apostolskim, doista jedini spasitelj svijeta, on kaže nema ni u kome drugom spasenja, nema u istinu pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojim se možemo spasiti. Naravno, nakon toga nadovezuje se ono pitanje i tebi i meni svakome od nas vjeruješ li ovo? Što je onda zapravo vjera? Vjera je doista jednostavno rečena, rečeno poslušni odgovor Bogu na ovu ponudu koju nam dali. Ali to nije odgovor samo riječima. To je odgovor voljni, to je odgovor koji pružam umom. To je odgovor koji pružam svojim osjećajima. Možda da ne bi ovaj moj govor ostao nekako previše suhoparan. Vjera kao plod susreta čovjeka i Boga na osobit način ostvaruje se u životu svetaca. Ako bi trebali odgovoriti na pitanje tko su to sveci, Sveći su zapravo plod Božjeg zahvata u čovjeka. Svetost se rađa i nastaje ondje gdje se događa taj plodni susret. Čovjek koji svoje srce otvara Bogu, Bog koji zadure, zadire u njegov konkretni život, u njegovu konkretnu povijest. I promatrajući živote svetaca, tada vidimo zapravo što? Da Bog u svakom vremenu i u svim vremenima u povijesti čovjeka je prisutan pa čak možda i ondje gdje je čovjek pomislio da je Bog čovjeku leđa okrenulo, da je zauvijek e, zlo pobjedilo svjetlo. Spomenimo se recimo drugog svjetskog rata, nekih logora, gdje Bog i tamo, u tim sredinama podiže jednog Maksimilijana Kolbeja. Ili u Hrvatskoj, Jugoslaviji ondašnjoj, u postratnom vremenu, kada je Bog preko Alojzija Stepinca i mnogih drugih svjedoka i u tim trenucima bio prisjedan. Ipak, Vjeraj u svojoj biti, gotovo neshvatljiva, ostaje zapravo misteri. Zašto? Jer se taj susret čovjeka i Boga događa negdje duboko, u čovjekovoj nutrini, u svetištu njegova srca. Mi danas, nalazeći se ovdje u Marinom svetištu, u svetištu gdje je kroz soljeća kodočasti nepregledno mnoštvo objednika Ja sam rodom iz ovih krajeva, tu Sotoga Krka, pa znam što za čovjeka ovih krajeva znači e, trsat kao svetište, Nekako je normalno da se priupitamo ili barem nakratko zastanemo nad likom Blažem Djevice Marije u kojoj crkva prepoznaje uzor vjere. Zanimljive su riječi ili kako će Elizabeta, njezina rođakinja, u čemu će ona vidjeti veličinu Marijinu? Jednostavno kaže Blažena ti, zašto? Jer si povjerovala. Jer si povjerovala da će se ispuniti ono što ti je rečeno od gospodina. Dakle, Blažena ti, zbog vjerovanja. Marila, Marija je vjerovala. Dopustite možda samo nekoliko, ja bih rekao, trenutaka ili momenata koje bi mogli izdvojiti iz njezine vjere, iz njezinog životnog vjerničkog puta, kurikuluma. Anđo Mariji navjošta. Marija taj trenutak nije razumijela. Postavljeno pitanje, a kako će to biti, kako će se to dogoditi? Zanimljive su riječi, ovisi kako se u kojem kraju Hrvatske pjeva, e, kada je Andžel Gabriel o Mariji, da Marija se u svom čistom srcu smutila. negdje ne znam kako dođe u vašem kraju. Dakle, želi reći koja je bila situacija Marije pred navještajem e, Gabrielom. Dakle, Marija nije razumjela što to Bog od nje konkretno traži. Marija u tom trenutku nije mogla dosegnuti, doseći, kuda će je sve to dovesti. Ma ni na kraj pametinjoj tada nije bilo da će za koju godinu, 30 godina nakon toga, ona stajati na Kalvariji pod križem. Nije vidjela domete, dohvate kuda je to vodi. I tu je velika Marina vjera. Prihvaća Boži poziv, kaže svoj fijat, iako u tom trenutku niti ne vidi, niti naslučuje kamo je to vodi. Što to sve za nju znači? Marija u tom trenutku ne postavlja nikakav uvjet. Svećenik Zaharija postavlja uvjet. Je. Postavio je uvjet. Marija ne postavila uvjet. Prihvatiti vjeru za Mariju znači jedno životno usmirenje. Život Marijin izvana možda ne toliko, ali zapravo tada se jako mijenja. Svaki put kada Bog čovje, zahvaća u čovjekov život, kada ga poziva na avanturu vjere, čovjekov se život mijenja. Zašto se mijenja? Mijenja se zato jer glavni, glavni protagonist postaje Bog. Ja postajem onaj koji slijedim Božji poziv. I još samo jednu, jedan naglosak iz Marijinog života, veoma interesantan, iako se u evanđelju spominje samo sa dvije, tri riječi. Nakon što su našli izgubljenog sina u hramu, kaže evanđelist, čini mi se Luka, da su se vratili kući, a Marija je u svom srcu pohranjivala sve te događaje i o njima je razmišljala. Ja mislim da je riječ prebirala ih u svom srcu prebirala je ih u svom srcu. Marija je također u svojoj vjeri rasla. Zastajala je nad trenucima, nad situacijama života i promišljala o njima. Nije to intelektualno promišljanje, to je promišljanje, to je na mudrost Božja, to je onaj plod Božeg djelovanja koji nam, plod djelovanja Duha Svetoga, to je mudrost kao dar Duha Svetoga. Promišljati, promišljati nad vlastitim životom. I u situacijama vlastitog života, života otkrivati Božju prisutnost, otkrivati Boga koji na djelatan način prisutan. Prije sam spomenuo da je Papa rekao da je upravo kriza vjere jedan od najakutnijih poziva ili izazova za vjernika u naše vrijeme. Pokušao sam istaknuti isto dva, tri naglaska. Gdje je to taj izazov ili opasnost vjere danas? Naime, svjedoci smo s jedne strane, govorimo o krizi vjere, ali s druge strane, Procvata, neću, neću reći vjerskog, ali religiozno. Prošetajte malo po televizijskim kanalima, pogotovo u nekim satovima, pa kad vidite, nećemo reći magiju, ali kad vidite e, nešto što ima u sebi neke religiozne elemente. Ja bih rekao da današnji čovjek je obuzet, ili smo svjedoci na svoj način, jednom religioznošću koja je na svoj način abstraktna, amorfna, gotovo religioznost bez transcendencije. Življenje duhovnosti koje nije usmjereno na nešto što čovjeka nadilazi, u najmanju ruku koje nije usmjereno prema Bogu koji je osoba. Kršćanstvo govori o Bogu, o konkretnom Bogu, o Bogu koji se utjelovio u Isusu Kristu. Zanimljivo u starom zavjetu taj Bog se gotovo redovito predstavlja kao Bog Abrahamov, Bog Izakov, i Bog jako vjeri. Bog je uvijek konkretni Bog. Bog je osoba. Ja u vjeri razgovaram, komuniciram. Ja se otvaram Bogu koji osoba. I upravo zato jer i je osoba mogu s njim razgovarati. Druga stvar, pojam spasenja. Našto ili prema čemu usmjerava današnja religioznost? Često puta se vjera ili vjerovati osjeća i doživljava kao nešto što bi trebalo meni osobno pomoći, e, nešto što bi mene trebalo usavršiti, nešto što bi mene trebalo učiniti e, sretnim, gotovo kao da se uvjeri nastoji otkriti nekako terapeutsko djelovanje u vidu pospješenja mojih mogućnosti i sposobnosti. S druge strane kršćanstvo je, moramo to priznati, jako zahtjevno. Kršćanstva bez obraćanja njena, Poziv onaj iz početka, obratite se. Obratite se i vjerujte Evanđelju. U današnjoj religioznosti ovog obraćenja nema. I još treću stvar, uloga zajednice, uloga crkve. Vjera nije samo moja osobna, privatna stvar. Vjera se živi, vjera se prenosi preko, uh, preko zajednice. Jedan od prvih koraka, i time ću pomalo privoditi koncu, kada je riječ o mojem vjerovanju, jest zapravo priznati tko sam to ja pred Bogom, što sam ja pred Bogom. Prije sam spomenuo u čemu Elizabeta vidi Mariju veličinu, u čemu sama Marija vidi svoju veličinu, on je kaže Marija uveliča pogledao na neznatnost službenice svoje. Marija svoju veličinu pred Bogom prepoznaje u, u svojoj vlastitoj neznatnosti, malenosti, malenkosti, ne znam kako bi se sve moglo prevesti. Čini mi se da je jedan e, pomalo i odlučan korak na putu, u hodu moje vjere, upravo to. Predpoznati vlastitu poziciju pred Bogom. Tko sam to ja pred Bogom? Prva stvar, ja sam Božje stvorenje. Jako je zanimljiv psalam 8, koji u isto vrijeme govori o čovjeku kao najsavršenijem Božjem stvorenju, ali isto s druge strane, s jedne strane govori, ti ga učini malo manjim od anđela, slabo mi čašću njega objenča, ali s druge strane, pa što je čovjek da ga se spominješ? Sin čovječi te ga pohađaš. To je to poneki put mučno življenje unutarnje dinamike vjere. Otvoreni za velike stvari, a svaki čas došiljavamo krkost, ranjivost vlastite naravi. Evo, na samom koncu još jedan mali primjer. Vjerujem da su mnogi od vas čuli za Dietricha Bonhoeffera. Taj njemački evangelički pastor i teolog bio je za vrijeme drugog svjetskog rata zatvoren, da bi, nažalost, tek nekoliko dana pred završetak rata i bio ubijen. Posebno su ostavština njegovi vrijedni zapisi pisma koja je iz, rata, koja je iz zatvora slao svom prijatelju Betgevu. Oni su bili kasno objavljeni u jednoj knjizi, ja mislim da je na Hrvatski prevedeno od i predanje. U jednom takvom pismu on se spominje razgovora s jednim francuskim katoličkim svećenikom i pitanja koja su jedan drugome bili postavili. A pitanje je bilo ovo. Što ti želiš učiniti sa svojim životom? Bonheffer piše da je taj svećenik rekao da želi postati svetac. I kaže Bonheffer onako usput zapisuje, tome se jako dojmilo, u zagrade je zapisao vjerujem da je to i ostvario, Da se i to i ostvarilo. Međutim, Bonhefer nadalje piše za sebe. Protuslovio sam mu i rekao otprilike ovako. Ja bih htio Naučiti vjerovati. Učiti vjerovati. Vjerujem da je to jedna zadaća, jedan poziv za svakoga od nas. Koliko je Isus imao strpljenja sa svojim apostolima u hodu njihove vjere. Evo, iznad nas je ostalo vazmeno vrijeme. Koliko se puta Isus iznova ukazivao svojim apostolima, svojim učenicima želeći da shvate i da povjeruju da je to on da je on onaj koji je u Želio bih još jednaput, draga braćo i sestre, da ovo učiti vjerovati bude doista i vaš i moj put. I da bi doista mogli rasti u vjeri. Vjera koja za sve nas otvara jednu novu perspektivu, jedan novi pogled na svijet, jedno novo doživljavanje vlastitoga života, drugoga čovjeka pored mene, jednu novu blizinu s Bogom. Kada... Kršćanstvo govori o novom životu i o promjeni, ne misli u prvom redu na promjenu struktura, na donošenje novih zakona ili novih strategija koje zasigurno imaju svoju vrijednost, nego misli na novo srce. A srce je ondje gdje se vjera raste, gdje vjera se rađa, raste i gdje napreduje. Želim vam doista puno, puno uspješnih koraka na putu rasta i hoda u vjeru. Hvala ljepo. Sračan pozdrav svima vama koji ste se danas okupili, ili kao hodočansnici, ili kao članovi kongresa, drugog nacionalnog kongresa koji se evo održava ovdje u ovom našem svetištu Gospe Trsatske. Zahvaljujem najprije na pozivu koji je upućen da danas budem s vama i da vam putem riječ u ovoj prigodi. Zahvaljujem na riječima pozdrava gardana kao i nacionalnog ministra li, Stjepana, i zahvaljujem se i radujem se ovome susretu i naj, osrca čestitam, čestitam najprije vama braćo svećenici koji ste na neki način animatori ovih kako trećoredaca tako i framaša i posvećujete im određeno vrijeme i brigu i na taj način evo, osjećate plodove na ovakvim skupovima kako se isplati, biti blizu i upućivati mladost i sve one koji žele više dati crkvi i više služiti crkvi u ovom našem vremenu. Ovo je vrlo lijepo i uklapa se ono što je prije 50 godina drugi Vatikanski koncil zacrtao i odredio crkvi ne samo da se brine o misijama, ne samo da se brine o tome kako Isusa u ovome svijetu, nego da osobitu brigu posveti laicima koji u tom svečeničkom poslu mogu biti i kako dobri pomoćnici i dati svoje talente i svoje snage. Zato čestitam i na ovome današnjem susretu i podržavam vas i potičem da se ne umarate u tom pogledu, draga braća Svećenici. Liturgija čitanja koji smo čuli danas nas vodi u Jeruzalem i pokazuje nam ili upućuje nas na dva događaja o kojima bih htio evo da malo razmišljamo a to su znakoviti događaji koji evanđelje najprije prikazuje na kaluari pod križem gdje Isus onim zadnjim trenucima svoga ovozemnog boravka vodi brigu o svojoj majici i o svom učeniku i onoga trenutka kad je on svoju majku predao svome voljenom učeniku Ivanu, mislio na svakoga od nas. U njegovim mislima on je nas svakoga vidio i svakome rekao evo ti majke. Zbog toga je shvatljivo i nekako skoro bi rekao ljudski razumljivo što se vjernici s posebnim osjećajem osjećaju, nalazi i okupljaju u marijanskim svetištima. Jer Marija naime pruža milinu, radost i utjehu u, u tim svetištima gdje se okupljamo, jer tamo vlada molitveno ozračje i mi smo nekako tu kod kuće. I vi ste se poštovani članovi Trećega Franjevačkog reda i frame okupili danas ovdje kao pobožni dočasnici na drugom nacionalnom kongresu u ovom gospinom svetištu. Došli ste zahvaliti našoj gospi. zahvalite za sve što je činila vama osobno, biskupijama odakle potječete kao i našem narodu u njegovoj dugoj povijesti. S njom su naši težaci, naši ribari mornari uvijek uspijevali prebroditi sve krize i kušnje jer su se po domovima naših obitelji prebirala zrnca krunice, a njoj učast, gospi učast, činilo se zavijete, zidalo, crkve i oltare. Bez Marije zvijezde mora, bez Marije nade čovječanstva, bez Marije zore naše svagdanje, potonuli bi u gluhoj noći. Mi znamo kako je naša prošlost i sadašnjost s njome povezana, jer je stoljećima bila uvijek naša majka Milosrđa i pomoćnica kršćana. Opravdan je stoga onaj natpis u Remetskom svetištu kraj Zagreba da je ona najvjernija odvjetnica Hrvatske. Zbog toga su naše ljudi vezani u zavjetne crkve i kapele gdje kako pjesnik veli Vise zavjetni darovi siromašnog pobožnog puka Sidra, konopi, ferali, spomeni brodoloma Dočekuju nas prijazno njini zidovi stari Skloništa priprosti duša ribara i mornara Mnogo su uzdaha čuli polumračni oltari Mnogo je suza vidjela gospina slika stara Zanimljivo je ovo drugo izvješće Lukino, od događaju duha svetoga kojeg smo slušali u prvom čitanju, koji se zbio u Jeruzalemu. Pa kad nasta ona buka, veli Luka, strča se mnoštvo da sluša apostole i svatko je čuo na svom materinskom jeziku. I Luka onda nabraja da je bilo u Jeruzalemu tada da su bili parti, međanje, lamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje, Kapadocije, Ponta, Azije, Frigije, Pamfilije, Egipta, imena koje nam danas puno ne znače, ali imaju svoje značenje. Da bi dan glasio univerzalnost crkve, Luka nabraja 12 naroda, te zaključuje, zaključuje kako su i svi čuli na njihovim jezicima kako razglašuju veličanstvena djela Božja. Broj 12. u židovskoj heleničkoj tradiciji broj univerzalnosti. A u to univerzalno poslanje crkve uklampa se i Isusov plan i program kojim šalje sve učenike, nakon uzašašća, da pođu u ime njega, u ime oca koji je njega poslao, Pođite po svem svijetu i učite ljude da obdržavaju ono što sam vam ja zapovjedio. Jer tko mene ljubi, čuvat ćemo moju riječ. Ivan dakle poziva da čuvamo njegove zapovjedi kako bismo ostali u njemu i on, u nama. Ma koje su to zapovjedi, pitamo se koji bismo trebali obdržavati kako bismo ostali povezani s gospodinom. Davno ih je Moji dobio urezane na one dvije ploče na brdu sinaju. Odnose se na onaj naš odnos prema Bogu i prema bratu bližnjem. A Isus ih je u svom nastupu sve na one poznate dvije zapovjedi, ljubi Boga iznad svega, a bližnjega svoga kao sebe samoga eto to je ono što gospodin od nas traži kad nas u evanđelju prijateljima naziva i traži da ljubimo jedni druge i da čuvamo njegove zapovjedi Jer to je taj vidljivi i prepoznatljivi znak da smo Boži i da Boga poznajemo. Nije međutim dovoljno znati što vjerujemo. Potrebno je pokazati da je vjera u životu bitna i da bez Isusa ne možemo. Ovo je prigoda, braćo svjetovnjaci, lajici, ne samo zahvaliti Bogu za dar vjere, za dar crkve, obitelji, domovine, nego i upitati se je li vjera u našem životu u istinu prepoznatljiva. Ovakvi skupovi, ovakvi kongresi pomažu nam u tom našem produbljivanju. Poštujemo li i održavamo li spomenu te zapovjede? Mogu li se onama prepoznati tragovi Božjega duha? Evo u tom pogledu nekih primjere i objašnjenja koji nam mogu u tom smislu i pomoći. Sigurno je da takvog duha nema tamo gdje se Bogu ne moli, ni ujutro ni navečer, Pogotovo nema ga tamo gdje se Boga prezire ili ne daj Bože suje njegove svetinje. Isto tako možemo reći da Božijega duha nema tamo gdje nema posluha, gdje se ne sluša roditelje, ne poštuje učitelje i starije. Ne može se očekivati njegovo djelovanje ako sami zavidimo, svađamo se ili ne daj Bože tučemo s braćom, sestrama, sa susjedima. Njegovoga duha nema kad se govori bezobrazne riječi, gleda ili čini besramne stvari ili pak druge na to navodi ili zavodi. Pitao sam se ovih dana koliko je takvoga duha u nekim gestama današnjih mladih koji su diljem Hrvatske slavili završetak srednjoškolskog vremena. Kako zaključiti da je prisutan Boži duh u rasipanju, na primjer brašna, po ulicama i ljudima, a od toga brašna sprema se kruh naš svakdanji? Ma to je perverzija duha, koja ne usrećuje ni one koji se time zabavljaju, kao ni one koji poslije toga neprikladnog ceremonijala imaju pune ruke posla da očiste ulice tragove, trgove koje su naši maturanti uprljali. Ma ne krivim mlade maturante, ne prigovaramo im, nego nas starije, roditelje, učitelje, svećenike, vjeručitelje, što šutimo i ne upozoravamo, što im barem ne kažemo da se osjećamo tužno, što tim nesmatrenim gestama gaze po našim svetinjama, po brašnu od kojega činimo kruh naš svakdanji, kako rekao onaj kruh koji je Isus uzeo na zadnjoj večeri blagoslovio ga i pretvorio u tijelo svoje i dao nam ga za hranu nemam ništa protiv slavlja nemojte me krivo svatiti i obilježavanja mature ali ima lijepih i manje lijepih čina kako se to može učiniti zato moje čestitke idu mladima ravne slavonije žitnici našoj mladima Osijeka Đakova i Našica koji su kako su prijavili mediji pokazali i alternativan način slavljenja možda su neki od vas i ovdje među nama danas pa im čestitam to je zaista jedan znak kako se može i drugačije slaviti a ne ovako kako se to čini rado bi se kad bi im se i drugi maturanti diljem Hrvatske pridružili na primjer ovdje maturanti Rijeke pa ispunilo ovaj grant, rivu i korzo, lijepim tancom i skladnim klapskim pjevanjem. Ma da ne bi ispalo kako se osvrćem samo na društvene pojave, nas okupljene oko gonspe na hodočanšće, pozivam da se vratimo malo nama samima, našim obredima i našim slavljima. Siguran sam da neću pretjerati ako velim da je premalo Božijega duha i u samim nekim obredima koje mi organiziramo i slavimo, obredima krštenja, krizme, vjenčanja, ređenja, zavjetovanja, pogotovo ako se taj sveti čin pretvori u neko nezdravo natjecanje, tko će se ljepše obući i više darova ili novčanih priloga skupiti. Ili pak ko će više potrošiti i gostiju više imati na raskosnom ručku ili večeri. Slažem se, potrebno je nešto pripremiti i dar kao znak naše ljubavi i pažnje kupiti. Ali ruku na srce, zar nismo malo u tome pretirali? Zaboravili smo naime da je skromnost i ljudska i kršćanska vrijednota koju smo isključili nekako iz našeg života. Crkva zato zagovara, skromno slavlja i onda kad je nemoćna da štogod u tome promijenuje. Ona ne odobrava nerazumne troškove i provode koji se čine prigodom krštenja, krizme, pričesti, ređenja, zavjetovanja s provoda. Ma čovjeka zaboli duša kad čuje, morao sam dignuti kredit da sinu krizmu organizira. Pretjeranost naime odvodi nas od bitnih stvari o kojima nas Isus poučavao. Vi ste se danas kao članovi vjerničkog društva koje se nadahnuje franjenom karizmom okupili ovdje svjesni upravo njegove poruke, poruke jednostavnosti i siromaštva. S pravom se od vas očekuje da u tome zaista ovome svijetu pokažete alternativan način života obilježen duhom umjerenosti i skromnosti. Evo na koncu nekih natuknica koji nam mogu biti kao znakovi da možemo prepoznavati ima li u tome što ja činim toga Božega duha? Ako voliš Isusa, njegovu majku častiš i njeguješ duh molitve, čitaš Sveto Pismo i slušaš što crkva naučava, ako si u kući poslušan, u crkvi pobožan, u školi pozoran, na putu pristojan, u vjeri svoje ponosan i ponizan, ako voliš i slušaš roditelje i svima oko sebe koji ti dobro žele i ti dobro činiš, ako ne sramotiš svoju crku, svoju dušu, svoju kuću, svoj rod i kraj, velika je vjerojatnost da duh Boži je nazočan, i želi se preko tebe očitovati i pokazati. Duh Gospodnji koji je na tebi, šaljete biti njegovim vjerovjesnikom i svjedokom ovome vremenu i ovome prostoru. Dragi i lajci, uz želju da nas Boži duh po takvome putu vodi, utecimo se danas na ome skupu našoj gospi Trsarskoj, koja je nada naša i spasenja, te s pjesnikom žarko zamolimo. Vrati se k nama djevice čista, ko zora što nam donosi dan. Vrati nam nadu, vrati nam Krista u srce naše i u naš stan. Nebo i zemlja pred tobom kleči, sunce nas grije u ovaj čas. Utjeha tvoja dušu nam riječi, ti si na majko nada i spas. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen. Radio Marija. Pečina i utvrda, velika